Hallo und herzlich willkommen zur Folge 87 des NewsBildcasters Podcast. Richtig. Leider eine Woche ausgefallen wegen gefährlicher Männererkältung. Ja, die meine Stimmbänder überfallen hat. Ja. Letzte Woche. Letzte Woche. Ja, und auch wieder ganz mhm. normal bei uns zu Hause, nicht in irgendwelchen abgedrehten fancy Bars oder so. Ja, auf den Boden der Tatsachen auf dem, zurückgekehrt. Auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt im einfachen, langweiligen Trier. Ähm, ja, es auch draußen richtig verregnet. Heute und trist. Tristra tristes. Wer kennt sie nicht? Ja, dafür aber das schenke mit ich einem großartigen aus. Whisky auch eine Spende, oh. glaube ich, vom letzten Stammtisch oder so. Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt ja ein bisschen übertrieben. Ja, du alter Schluckspecht. Mehr mehr. So. Schön, fantastisch. So, und zwar gibt es heute einen äh, Tom and Toll 10 Jahre. Zwölf. zwölf Jahre zwölf alten Jahre Tom ich dachte 10, im, ähm, nee, es gibt zwölf das ist ja schön ja dann im bin ich ähm, hier um, um äh, im Oloroso. nee äh, hier steht Port Port es gibt ja dann mehrere zehn <lacht> zwölf äh, Jahre alte Tomentols man merkt ich bin äh, gut vorbereitet ja wir es ist Sonntag Mittag wir haben gerade ein ganz furchtbar langweiliges Fußballspiel geschaut Und ähm, ja. Versuchen jetzt einen viel spannenderen Podcast hier auf die genau, Beine mit zu viel stellen. Viel spannenderem Whisky aus dem Portweinfast. Mhm. So, halten wir mal mhm. unsere Riechkolben da rein. Ja. Das mhm. ist krass, krass portweinig, ne? Ja, finde ich auch. Stark. Also. Hat aber auch so ein bisschen mh, eine Würzigkeit mit drin. Also ist nicht ja. nur so einfach. Frucht und, und ähm, Portwein, sondern so ein bisschen so würziger bisschen auch ein Meeresluft. bisschen ja, Meeresluft auch äh, so ein bisschen Hafen. Ja, ein bisschen. Aber das hatten wir ja auch schon bei dem Tom and Toll, wir oder so. Genau. Der war ja auch so klassisch. Ha scheint so ein bisschen als auch erst der zweite ähm, Tom, -Tor, Tom -Tor. Den anderen habe ich auch noch. Da können wir auch mal nochmal irgendwann Na, privat äh, probieren, ob wir das da wiederfinden. Aber ja, ist vielleicht ein bisschen der, tatsächlich der Brau äh, Brauerei-Charakter. Ja, ja. Ähm, Brennerei-Charakter. <lacht> Brennerei-Charakter, ja. Riecht sich aber ganz gut an auf den ersten äh, Meter. Meter, ja. ja. Probieren wir mal. Oder wir probieren bisschen? mal, oder? Ja. ja. Ja, süß. Mhm. Aus diese wow. Portweinsoße Ja. Das <lacht> ist heute ganz extrem. Wortfindungsstörung an jeder Ecke. Ja, ähm, <lacht> sehr, sehr süß. Sehr viele dunkle, rote Früchte auch. Aber eben sehr schön in so eine Süße eingebunden. Aber auch Und diese Würze kommt nochmal im Geschmack. Die bleibt durchaus noch drin. Auch das Holz. Also die Eiche kommt ganz gut zu, zu Tage, finde ich. Wirkt sehr rund. Also für mich im Geschmack auch runder als in der Nase, muss ich sagen. Ja, wenn du jetzt auch nochmal riechst, finde ich aber auch die Würze nochmal dominanter als mhm. äh, der Port. Stimmt. Der ist natürlich immer noch sehr präsent, ja, klar, aber die Würze so kommt nochmal stärker holziger, raus. würziger, mhm. äh, salziger. Ja, der, tatsächlich ist fast schon ein bisschen ja, herb, aber... Auf so eine ja, angenehme so Art und Weise und gar nicht mehr so süß-fruchtig, wie, wie man am Anfang denkt. Tatsächlich sehr würzig. <lacht> Aber alles so mhm. umsäuselt durch diese Süße des Portweins. Ja, ja nehmen wir nochmal ein Schlückchen, ne? ja schon auch eher also so herb im Geschmack finde ich. Also mhm. ein bisschen süß am Anfang, rund, ja. ölig, cremig finde ich auch. Cremig. Aber dann kommt doch so eine sehr herbe Note, also ja. so ein bisschen auch der ledrig Abgang vielleicht sogar. Ist sehr würzig und ähm, auch ziemlich lang anhaltend und da finde ich verliert sich der Port aber, oder die Frucht auch relativ stark und schnell. Ja. Und das ist halt ganz stark die, die Eiche mit drin, diese Würzigkeit, ja, so ein bisschen Ledrigkeit finde ich auch. Ja. mir gerade, muss ich sagen, ein bisschen zu herb. Aber okay. kann vielleicht auch daran liegen, dass Sonntagmittag ist. Grad. Ja, stimmt. Ich fand den jetzt auch im zweiten ähm, Schlucken mal deutlich ähm, kräftiger als im ersten. Am ersten ja. fand ich ihn eher süß so, aber gefällt mir ganz gut. Gut, hat er auch 46%. Ja. Ja, das, äh, <lacht> er ist sehr rund. Ich finde, er ist schon auch, auch, also klar ist er auch herb, aber das bleibt trotzdem sehr rund und gefällig irgendwo auch. Vielleicht jetzt nicht für einen Sonntagmittag, aber irgendwie an einem ja, Abend, wenn man irgendwo vorher was ein bisschen kräftigeres gegessen hat oder so. Kann ich mir ihn sehr gut vorstellen, sehr gefällig. Ähm, bietet jetzt nicht so die super krassen, spannendsten... Ähm, Ansätze, aber ja, ist nicht super schmeckt halt einfach aber ist gut, lecker. Ja. Mhm. Auch wenn man jetzt noch mal riecht, so. Es ist immer das ist so ein Whisky, wo ich denke, den kann ich super geil Leuten anbieten, auch wenn die nicht so auf Whisky stehen. Aber stimmt ja nicht, weil die würden den trotzdem nicht mehr gerne trinken. <lacht> aber das ja, weil der ist ja eigentlich so rund und schmeckt, also der hat ja auch super viel Geschmack. Der ist jetzt auch nicht irgendwie feingliedrig oder so, sondern der ist ja, einfach sehr. Da. da präsent ja, und zeigt sich so, hier bin ich, das bin ich. Ja. Der nudist nur das unter dem. Äh. Nee, aber ich finde den jetzt gerade nicht so super komplex und ich glaube, der ist auch einfach nicht so extrem ja. komplex, aber trotzdem ganz cool. Auf jeden Fall Tom and Hole auch so eine Distille, die so ein bisschen bei mir mal hi im Hintergrund stand, mhm. aber so langsam ein bisschen kommt. Ähm, wo ich mich auch sehr viel mit gerade irgendwie oder wo ich sehr viel Lust habe zu probieren ist Ben Romach Also habe ich irgendwie sehr wenig probiert so in meinem Whisky da sein. Ja, aber habe ich jetzt auf dem Stammtisch immer mal wieder probiert und habe mir jetzt auch die eine Flasche auch, gekauft ja. und die haben also die ist super. Wir haben auch, wir auch vor auch vor paar Wochen ja den den, zählen, wir den auch probiert. Ja, ähm ja, das sind so die Sachen, die findet man dann so ein bisschen, wenn man es mit Whisky auseinandergesetzt hat. Erstmal kommen einem ja ganz viele ganz andere Destillen. Ja. So die großen eyelade Destillen und, und die großen der Space Gea, ja. und die, Ja, die Clans, die du zuerst findest. Und ähm, ja, die kleinen rücken dann erst später so ein bisschen im Vordergrund, aber da findet sich auch viel, was irgendwie, ja, auch spannend ist und ähm, entdeckt werden will. Ja. Und ähm, ja, ist ganz schön, dass man es da gerade auch so, Tom so weiter orientieren Tom kann. Tom finde ich halt interessant, weil es halt diese schon fruchtig Leichtigkeit von der Base hat, aber anders als jetzt zum Beispiel Springbank oder so, mhm. der Space halt oder weil schon ja ein bisschen herber ist. Ja. Also ich mag den Whisky hier jetzt gerade auch für seine weil es würzig ist, kräftige und direkte Art irgendwie. Ja. Also tatsächlich ist das jetzt so ein bisschen abstrakt gedacht vom Zeitpunkt weg, weil gerade finde ich den auch fast ein bisschen zu extrem, aber ich glaube, der wird mir zu einem anderen Zeitpunkt fast noch besser gefallen, einfach weil ich den sehr dafür schätzen würde, dass er relativ direkt und klar ist. Ja, oder? Ist halt schon auch nicht sehr kompliziert, was aber nicht negativ ist, <lacht> sondern ist nee, halt klar ist, definiert ja. in seinen Aromen. Genau. Hm. Aber durchaus ein, ein feiner, ordentlicher Whisky. Ja. Wer hat jetzt so richtig auf Portwein steht, der wird da auch entsprechend bedient. Ja. Herb und Portwein. <lacht> hm. ja, Wir haben auch noch mal so ein bisschen Schunk, vor ein paar Jahren ja unsere krasse Sherry-Phase gehabt. Mhm. Aber richtig geil eingebauter Sherry ist er auch. Einfach fein. Was sehr fein ist. Wobei ich das nicht mehr so krass suche wie vor so zwei, drei Jahren. Ja, ja. Fand ich immer alles mit Sherry total geil. Hm. ja, immer noch lecker, der Whisky. Mhm. Ja, aber aber Mittlerweile das, äh, stehe ich mm. fast sogar mehr auf so, mm. ähm, weiß nicht, tatsächlich habe ich letztens noch mal überlegt, also ich würde eigentlich auch noch mal gerne so einen McAllen trinken, der einfach so sehr feingliedrig ist. Also so sehr ja. direkt und sehr, sehr Ich kann mich daran erinnern, Spielerei. du warst vor der Zeit echt gar kein Fan von so... Ja. so. Gerade McAllen, gut, McAllen ist aber auch einfach vom Preis immer so irgendwo ja. angesetzt. Aber du so diesen relativ klaren Whisky-Geschmack und ganz so feine Holz, also so einen sehr feinen ja. Whisky habe ich im Moment. Ja. Sehr viel Lust drauf, der nicht so breit daherkommt. Genau, sondern sehr, ja, kann ich nachvollziehen. So hat sich auch. aber auch mein Geschmack äh, im Wein so ein bisschen verändert. Mhm. mittlerweile mag ich gerade sehr so ein bisschen feinere mhm. ähm, Weine, die sehr mineralisch sind, wenig Frucht und so ein bisschen, ja, also ja. So sehr trocken und mineralisch das sind. Das ist so. ja. ja, das fand ich ja, bei Riesling eigentlich schon immer voll geil. Ja. Irgendwie. Deswegen mag ich, glaube ich, auch so Saar Riesling sehr gerne. Ja, weil so die Saar ist ja oft sehr, sehr mineralisch. Mineralisch so fein Das stimmt. Ja. Aber vielleicht sollte man es echt noch mal Was ein also nicht jetzt für einen Podcast zu probieren, aber einfach so mal nochmal ein Pröbchen von dem McAllen 18 Jahre. Meine ja. Flasche ja. kaufe ich davon nicht für 150 Euro. Ja, oder so. kann Ma Also McAllen ist halt tatsächlich schon und, von und Mac -Allen, unabhängige ja. Abfüllungen von McAllen von vor ein paar Jahren, die müssen so gut gewesen sein. Ja. Aber die kosten ja alle, ja gut, hier diese die nachfüllung die kosten alle irgendwie 60 Euro. Ja, zwischen 60 und 70. Aber irgendwo. sobald du irgendwie ein Jahreszahl Allein der 10 Jahre alte McAllen kostet irgendwo, 80. was, um die 80 Euro. Oh, Den 12-Jährigen gibt's gar nicht mehr. Ja doch, hier, aber okay. mit dem Sherry fast. Ja. Das ist aber dann vielleicht auch nochmal interessant, wie McAllen Sherry einbindet Ja, mal gucken, ja. So direkt 115 Euro. Ey. Was ist denn los mit den Leuten? Ja, aber habe ich tatsächlich gerade mal so ein bisschen Bock drauf. irgendwie müsste man mal... Mhm. Ja. Man kann es auch einfach hier. McAllen's mhm. Baymold 1971 bis 2010 für 798 mhm. Euro. Wer hat der hat? Okay. Ja, machen wir mal. Machen wir. Läuft. Logger. Gut sind wir dann schon äh, fertig mit dem Whisky-Teil. Ja, außer du hast noch irgendwas äh, zum Thema Whisky zu berichten. Nee, es ist wenig passiert in der letzten Woche whisky -mäßig. Stimmt. Man kann auch sagen, nächste Woche ist nochmal Stammtisch. Genau, ja. Wer Lust hat, kommt dann mal. Also ich bin auf jeden Fall noch. Kann ich eigentlich auch nochmal? Ja, komm auch noch mal. Ich würde mich freuen. Du als mein Whisky-Wingman. Whisky-Wingman. Ja. man am Start ist, kriegt Tobi alle Whiskys ab. Auf jeden Fall. <lacht> ah, herrlich. Nee, aber es ist immer eine ganz nette Runde. Es stimmt eigentlich, es war auch schon tatsächlich ewig nicht mehr da schon wieder. Ja. Letztes Mal war mehr krass. Mehr cool haben wir nämlich war. 18 Whisky probiert und das krass. war etwas stramm. Kann ich mir vorstellen. Aber, aber man kann ja auch sagen, nee, den lass mal aus. Also ja. muss jetzt nicht. Wobei jemand war, sich abgeschreckt fühlen, äh, zum whisky dich zu kommen. War halt Angst, tatsächlich, glaube ich, äh, Blind-Tasting. Deswegen okay. muss es so. Äh, halt wirklich alle trinken, weil wo äh, wusstest ja nicht, was drin ist. Ja, aber würde ja keiner eine Pistole am Kopf halten und sagen... Trink du Arsch. Ja. ja, nee, so nicht, aber... So eine Flasche, ansetzen, kann einen Schlauch ansetzen und oben einfach alle 18 genau, Whiskys ja. rein. Wow. Ja klar, trinkst du nicht deinen Whisky-Bahn-Trichter? Whisky-Cola. Schön. Ah. Nicht. Nicht. nicht schön. Ja. Ja, was ist denn passiert in den letzten beiden Wochen? In beiden da, Wochen, also. ja. Also, ähm, wir haben ja schon mal ein großes Thema angekündigt, äh, nämlich pc -Games. ach so ja, weil mein PC kam vor zwei Wochen jetzt, oder gestern vor zwei Wochen, und ähm, ja, es schnurrt wie ein Kätzchen, oder eigentlich eher nicht, weil der ist tatsächlich super, super leise. Ja. Ich hab, gut, ich habe bisher auch nicht viel drauf gespielt, was jetzt so krass die Leistung, also, ich habe Starcraft 2 Wings of Liberty, also den, erste, das Hauptspiel quasi, die Kampagne durchgezockt. Sehr viel Spaß mitgehabt, muss ich sagen. Ähm, die Kampagne ist ja auch noch nicht so krass hektisch. Also ich glaube, online würde ich StarCraft 2 auch nicht spielen. Außer mit so Kumpels, krank, die halt auch nicht krank sind. So Tour und so Da hab ich voll Bock drauf. Ach. Aber ich nicht die Leute für. Nee. Nee, nee, nee. Er ist Mitschuld dran. Ähm, ja. Aber tatsächlich ist ähm, sehr, sehr cool. Da hab ich Spaß mit. Ist halt ein Blizzard-Spiel. Macht irgendwie. Natürlich macht das Spaß. Das hat sehr ausgefeilt auch gewesen. Und hat halt auch nichts mehr gekostet. Irgendwie 10 Euro oder so oder zwölf auf Amazon halt. Ja. Tatsächlich sogar auch als richtiges Spiel. Weil PC-Spiele kaufen wir mir eigentlich nicht mehr in der Hülle. Nee, mittlerweile kaufe PC auf PC-Spiele kaufe du alle auf Steam. So. Ist aber ähm, ein ganz cooler Ansatz. Ich habe da auch wenig Probleme mit. So. Auf dem PC läuft das gut, auf einer Konsole, die habe ich immer noch gerne irgendwie als CD. Ja. Aber da ist auch dieses Download-Modell einfach nicht so ausgereift. Ja. Ich mal. ja, also du lädst halt einfach, also bei mir ist meistens so, im PS-Network lade ich ungefähr ein Viertel so schnell runter wie auf Steam. Ja. Könnte sein, also das PS-Network ist da echt ein bisschen ähm, unter äh, entwickelt teilweise finde ich. Ich merke da einfach riesen Unterschied. Also auf jeden Fall. Wenn ich oder als ich jetzt noch mal am PC dann halt am erst. Ich hatte ja vorher schon Steam und, und Spiele auf Steam irgendwie über diverse Humble Bundles und Sales natürlich irgendwie hat ja jeder 60 Spiele oder so auf Steam <lacht> für die er vielleicht keine Ahnung insgesamt unter 100 Euro bezahlt hat oder so. Ja, das kann auch Punkt. Aber, ja. Und ähm, hab dann halt direkt am Anfang so ein paar runtergeladen und ging halt wahnsinnig schnell und ich habe halt zwei Tage vorher auf der Playstation die Division B da runtergeladen, das hat halt eine halbe Nacht gedauert oder so. Ja und irgendwie ist halt, ja, einmal auch mit den ganzen Angeboten und so, keine Ahnung, irgendwie Spiele von vor drei Jahren kosten halt im PSN-Store immer noch 60 Euro. Ich find's aber besser geworden. Es gibt besser auch geworden, öfter ja. Sales im Winter, im Sommer gibt's öfter Sales, wo Sachen echt ganz günstig sind. Um, aber ja. so billig wie am PC einfach auch nicht. Ja, funktioniert einfach nicht so gut Weil es da Steam. ja aber auch unterschiedliche Anbieter gibt. ne? Ja. Also Good Old Games und ähm, das ist ja von den Witcher-Machern und Steam und dann gibt es ja noch super viele Firmen, die halt Keys verkaufen für auf Steam und so. Und dann gibt es immer Humble Bundles, wo du so viel bezahlen kannst, wie du willst. Das und ist ähm, anders. so kannst du dir echt eine krasse Bibliothek zusammenstellen. Ich habe auch alle, ähm, ich habe ja fleißig gekauft im Vorfeld schon, bevor der PC da war. Und hab ja jetzt, und dann hab ich nochmal ein Humble Bundle gekauft und mir XCOM 1 nochmal besorgt, quasi. Also uh, Enemy um, Unknown, nicht das ganz alte XCOM, spielt spiele das auch gerade wieder, hab sehr, sehr viel Spaß damit. Quasi als Vorbereitung auf den zweiten Teil. Ja, das habe ich gekauft und dann, das war so ein Fireaxis und die meinen ja auch ähm, Civilization, da waren halt noch Civilization 3, 4 und 5 dabei. Gut, 4 hatte ich schon und noch ein Add-on und da hab ich irgendwie 10 Euro für bezahlt, für XCOM mit Add-on und ja, super billig halt und Also Civilization ist auch super geil. Muss man eigentlich mal so einen, so einen Sonntag hier äh, mit Sabrina und Raphael und, dann, ja. und ich dann mal einfach mal so Civilization, weil das einfach auch so, das ist ja auch völlig entschleunigt das Spiel, stimmt. weil ja alles so in Runden ja. ist. Dann kannst du halt mal ja mal zwischendrin Tee holen, bis deine anderen drei Mitspieler äh, den Zug beendet haben und dann einfach kannst mal so die Artikel an rein. lesen. Also ja, es entspannt einfach. Ja und ähm, ja so Kram. Habe ich zum größten Teil einfach noch gar nicht gespielt, weil ich dann erstmal Starcraft, da StarCraft hatte, ich hab mega Bock drauf, gezockt mir jetzt, bin ich so wieder x XCOM verfallen, was ja auf der Xbox schon mal gespielt hatte. Und ähm, jetzt hat mit Add-on nochmal, ja, so Rundentaktik ist halt auch so geil entschleunigt so. Ja. Bis halt alles wach runter geht und du panisch wirst, obwohl du dich ja gar nicht beeilen musst und es Rundentaktik ist, aber ja. XCOM ist tatsächlich auch nichts, um mal runterzukommen, weil das ja sehr, sehr unerbittlich auch ist, schon auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und du damit leben musst, dass da Menschen sterben. Also da von, aus deinem Team ist ja so Rundenstrategie oder Taktik. Und da geht durchaus auch mal jemand hops, wenn du eine scheiße Entscheidung triffst. Und natürlich kannst du immer neu laden, aber man muss ja auch mal ehrlich sein und ja, sagen, ja. Wenn er tot ist, ist er halt tot. Korrekt. Ja, ist <lacht> aber auch geil. Also irgendwie ja gerade für das heißt so Spiele nicht. also ich will ja. jetzt keine krassen Blockbuster auf dem PC zocken ja aber für so, so, so Strategie sage ich mal ist halt PC einfach besser kannst halt einfach ja. besser steuern auf jeden Fall Und nur mittlerweile also ich habe ja eine SSD jetzt natürlich auch drin ich fühle mich so ein bisschen von meinem eigenen PC manchmal gegängelt so das noch denke ich könnte irgendwas machen bis der hochgefahren ist Und dann denke ich immer oh wenn ich mein PC wird sauer auf mich, wenn ich nicht nach den 10 Sekunden schon da sitze und direkt was damit anfange. Weil der ist ja in 10 Sekunden tatsächlich einsatzbereit. So, also nicht nur auf dem Desktop hochgefahren, sondern in 10 Sekunden kannst du auch direkt irgendein Programm starten und das läuft sofort. So. Ja, früher war es früher so, ey, ich gehe mir auch noch einen Tee holen oder einen Kaffee. Und ja, heute und dann ist so... die Oberfläche da, aber du musstest erst mal warten, bis alle ja. Icons unten in der Leiste waren. Mhm. Und so, ja. Das ist halt ein bisschen anders heutzutage. Das ist richtig. Ja, ich hatte auch weil ich jetzt ein bisschen mehr Battlefield auf dem PC gespielt habe, habe ich gedacht, hm, kannst du nochmal mal aufrüsten. Aber dann habe ich gedacht, Battlefield läuft ja und so richtig ja. krass zocken tue ich jetzt auch nicht. Und ich mache jetzt auch keine super komplizierten Ultra-Grafiken. Videobearbeitung. Anbieten oder so. Ich meine, hier für, für Reaper reichten also hm. für unser ja. Aufnahmeteil und... Aber es ist ja auch tatsächlich Audio. Das ist nicht Audio, so krass, wie ja. wenn jetzt Video wäre mit irgendwelchem HD und du noch streamen würdest und eine Capture-Card und alles drin. Aber und äh, so schlecht ist er ja gar nicht. Hat er auch irgendwie 12-Gig-Arbeitsspeicher oder so? Das ist so. tatsächlich sogar mehr, als ich gerade drin hab. Ich habe nur 8 drin, ja, weil du einfach ein Spielen nicht viel mehr brauchst gerade. Aber es könnte halt auch irgendwann Mitte des Jahres für 40 Euro nochmal auf 16 aufrüsten. Arbeitsspeicher ist ja tatsächlich relativ simpel. Günstig, günstig ja. ja. Was ich mir noch überlegt habe, vielleicht noch eine größere SSD als Systemfestplatte, aber. Wie hast du denn drin? Äh, was gehört? Ich habe 500 hab 100 MB. Oder? 500. Nee, Quatsch, mit nee, MB. 200, äh, nochmal Gigabyte. Achso ja. 250 Gigabyte. Ja, habe ich auch drin. Aber reißt du einfach, einfach. 500 MB? Ich habe halt tatsächlich aber auch... Ähm, 500 MB kann ich noch mit mal Windows drauf ja. installieren. Ich habe tatsächlich aber auch weil es ja für Spiele nicht viel bringt, außer Ladezeiten vielleicht zu so reduzieren. Also das bringt es tatsächlich, aber ja. wenn du ein ordentlich Rechner hast, ist das jetzt auch nicht so das Problem. Ich habe halt auch alles abseits der SSD, außer Betriebssystem und den Browser, wobei auch alle Downloads und so habe ich es umgestellt, dass halt auf D geht, also auf, das, auf die normale Festplatte. Damit halt nicht auf der SSD irgendwie einen möglichen Scheiß, den ich mal gerade runterlade und dann wieder runterschmeiß. Würde ich nicht so vollmüllen, verstehst du? Ja. Auf ein jeden Fall ist ganz cool. Hat auch... Also Hashtag hat mir auch... PC wieder, Master Race. Nee, macht doch Bock. Macht doch Bock. Also auch, so, so Online-Shooter zum Beispiel funktioniert auf dem PC einfach besser irgendwie. Ja, klar. Dann hast du so mit Teamspeak und schnell kannst halt irgendwie... Halt, spielt sich halt mit Maus und Tastatur einfach geiler. Ja. Finde ich. Ist äh, durchaus ein Argument. Ja. Cool. Ja, was ist denn noch so passiert? Was ist noch so passiert ähm, in den zwei Wochen? Ich wollte ja ganz gern noch äh, darüber äh, reden, weil wir ja beide relativ frequentiert Twitter nutzen. Ja. Ähm, dass äh, Twitter jetzt angekündigt hat, dass es wie Facebook wird. <lacht> ähm, ne, normalerweise ist ja, was ich an Twitter schätze und äh, mag halt einfach, dass du diese... Alles, was geschrieben wird, ja in ein chronologischer Reihenfolge hast. Und du kannst ja auch bei Twitter halbwegs gut Konversationen nachvollziehen. sowas, ähm, Was ja auch passiert. Einfach, dass irgendwie ja, auf andere Tweets bezogen geantwortet wird. Ähm, ja, und ab nächste Woche wird es kommen, dass Twitter nicht mehr chronologisch die Tweets anzeigt, sondern irgendwie nach einem Algorithmus Zumindest als ähm, Standardeinstellung. Standard man wird es noch umstellen können, aber man wird es zufolge bei jedem Login umstellen müssen. Ähm, man wird sich ja auch in, in, äh, jetzt auf Mobilgeräten, in offiziellen ähm, Apps, also da wird sich ja hoffentlich auch irgendwie an, Alternativen geben. Ähm, in offiziellen Apps wird es ja nicht umzustellen sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die kom komplett auf den Algorithmus umgestellt werden. Am PC wird es halt noch gehen. Ja. Wobei Twitter-Apps Da habe ich den Verdacht seit längerem, dass die eh auch nicht alles anzeigen. Da wird schon gefiltert. Damit, ich glaube, das ist, oder das hängt damit zusammen, ob du zum Beispiel im WLAN bist oder mobile Daten nutzt. Ich glaube, wenn du mobile Daten nutzt und nicht so schnelle Daten gerade Verbindung hast, ja. filtert der die die schon. Weil da fehlen manchmal Tweets. Ich, ist mir mal aufgefallen, dass halt auf dem PC dann noch mehr Tweets zwischendrin waren oder die Abstände zwischen den Tweets. Hast du die Unrealistisch, ja, ja, großes. Hast du, ja. ja, ich habe halt eh eine Drittanbieter-App auf dem mhm. Handy als Twitter-App, <lacht> äh, Das funktioniert eigentlich ganz gut. Weil ich ja Multi-Account quasi nutze. Ich habe ja da uns, also den mhm. bin account drin und meinen eigenen. Okay. Ähm. <lacht> ja, ich benutze ja Twitter hauptsächlich als Informationsquelle. Ich agiere selber auf Twitter ja relativ wenig, schon ab und zu mal. Dann oft tatsächlich auch als Antwort auf irgendwelche anderen Leute oder so. Ja. Ähm, aber verhältnismäßig wenig. Ich meine, wie lange bin ich jetzt bei Twitter? Drei Jahre vielleicht? Also ich oder so. ich 2012, irgendwie zwölf, glaube ich. Habe ich mich ah, angemeldet. Ja, ist dann auch so rum. Also dreieinhalb Jahre wahrscheinlich. So aus habe drehen hab gerade mal 1200 Tweets oder so. Ist jetzt auch nicht so überrang viel. Glaub, Pro Tag ungefähr Jahre einen. So. Aber ich. Ähm, <lacht> pro Tag ungefähr einen dann wahrscheinlich umgerechnet aber es verteilt sich natürlich ganz anders manchmal schreibe ich irgendwie zwei Wochen nichts oder so ja na gut ich bin ja schon relativ frequentiert am Schreiben aber ich lese trotzdem halt täglich ja. so und ist nicht als würde ich es nicht benutzen aber für mich halt ein sehr guter ein sehr gutes System halt zu Artikel von bestimmten Leuten also ja, ich folge halt den ich folge halt Zeitungen okay aber ich folge auch einzelnen Autoren und sehr halt wenn die tweeten was sie geschrieben haben weil das verlinken die natürlich klar weil die ja irgendwie auch reis weiter haben klar. wollen und ähm, dann weiß ich halt wenn die was geschrieben haben oder kann halt nachgucken haben die was geschrieben ich folge tatsächlich relativ vielen Privatpersonen und sonst so Blogs und so habe ich halt noch mal extra in einem Feed wieder also okay, in einem Feed gesammelt ähm, ja weil ich einfach, ja gut wie gesagt Privatpersonen, ich folge denen natürlich lesen. auch weil die ja auch sonst Meinungen auf Twitter äußern. So, ja. Die posten ja nicht nur, ey, ich habe was geschrieben, lese das, sondern die schreiben ja auch sonst. Und weil ich gerne deren Artikel lese, interessiere mich auch deren anderen Meinungsäußerungen. Meinung, also verfolge Fall. ich die ja auch auf Twitter. Also es sind ja dann auch private Accounts. Aber ja. ich folge halt auch den Tageszeitungen, einfach weil es halt ganz cool ist, wenn du irgendwie am PC am Arbeiten bist und du siehst halt, okay, Zeit postet hier neue Artikel so und so und dann denkst du, okay, interessiert mich, mach schon mal auf, kann ich gleich, wenn ich eine Pause mache, lesen. Ich könnte natürlich auch, wenn ich eine Pause mache, einfach auf Zeit gehen und da mich umschauen, aber das kostet mich halt mehr Zeit. Ja, ich habe halt das so in einem äh, ja. wieder quasi. Ich kriege halt immer den neuesten Artikel mm. dann und kann den in dem Wieder direkt lesen. Okay. Also ja. ich benutze halt Feedly. So. Ja. Ähm, das passt halt ganz gut, weil mir sonst meine Timeline voll gemüllt wird mit halt zu vielen Artikeln. Das ist dann okay. auch wieder zu filtern schwierig für mich. Aber ich habe da halt dann einfach ein anderes Sortierungsbruch ja, ja, mir ja. überlegt als du. Ich habe halt keins. Ich lese so. Und wenn ich was verpasse, dann verpasse ich es halt so. Ja gut, du kannst ja eh, heutzutage ist ja auch ja. eh keine Ahnung, Richtig. Artikel und so. Das kannst ja gar nicht alles Artikel lesen. Artikel lese ich ja auch in, der aller, in den allermeisten Fällen nicht direkt, sondern ähm, speicher die und lese irgendwann mal, nehme ich mir zwei Stunden Zeit und lese zwei Stunden ja. nur Artikel, die ich so gesammelt habe. Die halt haben auch dann auch natürlich so selten tagesaktuellen Bezug, sondern sind halt oft auch länger und gehen über tagesaktuelle hinaus. Das aber, aber halt auch so tagesaktuelle News lesen, da kriegst du ja gar nicht mehr hin. Alles. Also, nee, das ja. Ist ja. Viel zu schnell <lacht> mittlerweile. Und dann werden ja auch viele Sachen, also keine Ahnung, wird ja auch nur rausgehauen, um des Raushauens willen. Ja. Und dann ist aber in einer Stunde die Sachlage schon wieder anders irgendwie. Das ja dieser online ja, das auch Krams ist irgendwie völlig komisch für mich. Ja, Also. Ich weiß stimmt. Ganz, ganz seltsame Geschichte. Ja, aber, aber wie gesagt, es hat auch nervig. Ich hoffe einfach, dass da ähm, quasi Drittanbieter gute Lösungen schaffen, um das ein bisschen zu umschiffen. Ja, weil das es wird auch wahrscheinlich auch kommen, weil also einfach. die Reaktionen so auf Twitter gestern waren ja auch relativ eindeutig, also hat halt keiner Bock drauf. ja Ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung, nur weil ein Tweet ja auch irgendwie viele Herzchen oder so, was auch immer, ist das ja nicht automatisch interessant für, für mich, mich. Ja, genau. Ja, und Twitter war halt immer ganz praktisch, um halt selber rauszusuchen, was für einen relevant ist und Das halt ungefiltert oder nach eigener Filterung eben zu sehen. Ja. Und nicht halt wie auf Facebook, wo halt du, all, also theoretisch alles siehst, was der Algorithmus dir halt ausspuckt, was Leute, die du kennst, interessiert und dich interessieren könnte laut Algorithmus, aber die meiste Zeit, die halt völlig am Arsch vorbeigeht. Genau. Ja, und ich finde halt auf Twitter, gerade wenn du dann mal auch so ja halt einfach chronologische Reihenfolgen von. Gesprächen. Also das finde ich halt super. Ja. Ich höre mir ja auch, wenn ich mit dir rede, spreche ich ja chronologisch. Also. Ja, ja, weißt du, so, dass ja ist. das ja ähnliches. Und da verstehe ich einfach nicht, wie du dann das so unchronologisch ordnest. Das ist einfach dumm. Keine Ahnung. Nützt nichts. Ja. Gucken wir mal, was da kommt, was da vielleicht auch als Reaktion oder durch Reaktionen nochmal in Anführungszeichen erreicht wird oder vielleicht dazu einem Umdenken nochmal führt seitens Twitter. Schauen wir mal. Ja, Weil man muss ja leider auch sagen, es gibt ja jetzt auch keine Alternative zu Twitter. Nee. Also ab.net war ja mal eins, aber es ist ja auch tot. Also es existiert noch, aber ja. lebt nicht. <lacht> es lebt nicht, stirbt schon die Holzmichel. So. Er stirbt nicht. Nee, er lebt noch, stirbt nicht. Lebt denn der alte, äh, alte holz noch? Ja, lebt ja. denn das alte holz net noch? Ach, nee. Ja, äh, stimmt tatsächlich. Ich äh, bin gespannt, wie es das weiterentwickelt. Ja. So jetzt, Achtung, Überleitungstodes. Denn über Twitter kriegt man auch manchmal lustige Videos oder so verlinkt. Ach, oh je, <lacht> wo, oder werden wo Videos verlinkt? Wo hin? geht jetzt die Reise hin? Ähm, tatsächlich habe ich irgendwie am letzten Tag noch irgendwie, habe ich mir auch ein paar mehr davon, also dieser ähm, super bekannte dieses Carpool, car Video mit Adele, hast ja. du das gesehen? Mhm. Du hast Ja, ich habe mir halt die anderen auch einen Teil davon anguckt, also mit Justin Bieber gucke ich mir sowas nicht an, aber Nicht? Nee, nicht. Aber du hast so Justin Bieber auf den Arm tätowiert. genau. Auf den Arsch. Und ähm, tatsächlich habe ich das letzte Mal geguckt, mit Adele, weil ich das sehr unterhaltsam finde und sie da auch sehr lustig rüberkommt, ja. weil sie irgendwie auch erzählt, wie sie betrunken in Australien rumgelaufen ist und so und dann ihre Tasse Tee auf X wegzieht. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen abends Adele gehört und habe gemerkt, Adele hören ist so ein bisschen wie Kuchen essen. <lacht> Weil ganz, kann ganz kann so süß, also ist halt sehr süß und, und schmeckt eigentlich und mit viel Fett noch irgendwie sehr rund gemacht und alles sehr gefällig und schön, aber irgendwann ist auch gut. Und ist auch nicht immer Zeit dafür, sondern eher seltener so. Aber mal kann das ganz gut sein, deswegen ist der wie Kuchen hören. Äh, der äh, hören ist wie Kuchen essen, so also in meiner okay. Vorstellung. <lacht> ja, kann ich verstehen. Ist ja auch, also ist tatsächlich ja auch relativ gut gemacht so und die ja, kann, ja auch die ja, kann richtig gut, gut singen, singen ja. und ist ja auch relativ also ist ja auch ganz sympathisch so weil Tatsächlich. es ist halt nicht so ein komisches Wobei weichgespültes Topsternchen so ist ein bisschen paradox auch also A, einerseits ist natürlich immer noch so relativ nahbar und ist halt auch ja die ist ein bisschen kräftiger und so und macht ja nichts draus andererseits glaube ich gibt es von der überhaupt einfach keine Bilder wo die nicht ultra krass gestylt ist die ist halt trotzdem ja. immer so voll krass Des, sich dessen präsent, so, da, dass sie ja halt super bekannt ist, so, und ja. halt noch, ja, die hat ja in neues Album auf Spotify, um wie viele Platten hat die, also CDs hat die verkauft, oder Downloads, ja. super viele, so viele, wie umgerechnet Best, irgendwie, äh, vor 20 Jahren wahrscheinlich 30 ja. Millionen in einer Woche. Bestes Ver verkauftes Album, oder? So. Ähm, war ja auch super lustig, wo wir dann, bei Jimmy Fallon, oder? Wo sie diesen Song geformt haben, mit diesen Kinderinstrumenten. Das ist Ach so, ja, das, das ja, ja, jetzt machen sie öfter. Ähm, ja, aber also war zum Beispiel auch lustig, hast du das Moin Moin dazu gesehen, wo Eddie einfach den Text von Hello so geil ausgepflückt hat? Und ja, der Text hat? ist halt komplett behindert. so. Also gerade als Mann für ich mich angegriffen. Ja, weil man ja auch sagt, ja, ja. Ja, ich habe nicht im Moin Moin eine, gesehen. Aber eigentlich bist ja. du ja die Schlimme. Was machst du, du denn jetzt hier rum? Du hast doch den Typ verarscht. Du hast den Typ. Ja, absolut natürlich. So, ey, ich wollte mich da mal melden. So nein. Ja. Nein, Alter. Einfach nein. Ja. Hashtag Manivismus. <lacht> nein, keine Ahnung. Ja, der Text ist tatsächlich be ja. bekloppt. Ja. Hat einer mal den Typ gefragt, wie es ihm geht, vielleicht? Nein. Ja. Und dann, hast ah, ist so schöne Frauenmusik. Ja. Nee. Ihr ja, es hat richtig. So. Weiber. Ist halt tatsächlich ja ganz, also auch die Text so ist halt immer sehr. Ja, es hat so relativ harmlose. Herzschmerzmusik ja, so, und die Texte auch. Doch, so, oh, mir geht's ja so schlecht, aber ich habe ja Schluss gemacht. Aber ja, es war noch über Hello irgendwie hinaus ja. so. Aber ja. Wie gesagt, kann man es, kann es nicht mehr manchmal geben. Und dann ist auch wieder gut. Ja, weil ja, sonst wird einem schlecht, wie bei Kuchen halt. Man <lacht> isst ja auch keine halbe Sahnetorte. Und geht dann mit einem guten Gefühl im Magen raus. Also ich habe heute mal wieder so eine Schwarzweller Kirsch gegessen und <lacht> ist so richtig gut im Bauch. Ja, das dritte Stück war das Beste. Das war richtig gut. Und so ist halt, hörst du hörst so ein Album mal durch und dann ist es okay. Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber tatsächlich ähm, also die Stücke von dem alten Album, die kann ich mir gar nicht mehr geben, weil die sind so absolut tot gehört. Ja, das ist so krass, finde ich gar nicht. Hat aber das ich habe auch ja. halt, ich habe hab dir ja nicht so viel gehört, weil wo? Ich höre ja seit ungefähr immer, <lacht> höre ich ja kein Radio, außer Deutschlandfunk, wenn dann. Und Ich höre halt manchmal im Radio und dann nächste du ah, der Adelsson ist, ist ja ganz lustig. Ja, und dann ja. ist aber auch wieder so, okay. ah, jetzt ist es schon langsam die Grenze erreicht, was okay. halt nur noch gespielt wird. So. Ja, gut, aber das ist ja im Radio mit vielem der ja. Fall. Das war ja auch damals äh, bei dem, wie heißt der, gut Goutier, gut Goutier Album? Der Typ ist Ach, ein super geiler Künstler ja, und dann, das erste Album von dem war auch super klasse. Das habe ich damals ja, auch Ja, und dann dieses. Und dann ist dim, dim, dim, dim Ich habe auch nur die Melodie, dim, wie heißt denn das nochmal? Keine Ahnung. Ist eigentlich auch ein geiles Stück und so. Auch das Album ist super geil, aber weil das halt alle drei Minuten irgendwo kam, hast du halt so gedacht, die Fresse-Typ, lass mich einfach in Ruhe. Ja, da fand ich es halt auch super schlimm, weil das ja jeder Idiot in irgendeiner Version gecovert hat. So, ah ja, und dann findet man auch auf irgendwelchen Blogs oder in Twitter so, oh, hier, guck mal, wie geil die Version ist, wo Leute A Cappella gemacht haben. A Cappella und da spielen vier Leute auf der Karre das Lied ja, und singen dabei ah, durch die und, ah, und, und du so das Lied so war gut, aber jetzt hört mal auf. Ja, lass mich in Ruhe. <lacht> lass mich in Ruhe. Hört ja. mal auf hier. Stimmt. Wobei, da ist tatsächlich dann bei Adele der Fall, ich glaube da machen halt wenige, weil... Die einfach zu gut singen. Ja, richtig, ja. ja. Wobei tatsächlich ganz interessant in diesem carpo ähm, video ich finde ihn ja super sympathisch. Ich kannte ja, den ja. vorher gar nicht und der freut sich halt einfach immer so krass diebisch. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber wenn ich mit Stars, die ich wirklich cool finde oder mit Musikern, die ich saugeil finde, irgendwie im Auto fahren würde und wird mit denen zusammen die Songs einfach singen, so, das wird mir voll abgehen, Auf jeden Fall. So, mit, mit dem Boss auf der Beifahrerseite rumdüsen und irgendwelche geilen Swing Songs singen. Ja, Total wobei geil. ich halt überhaupt nicht singen kann. Der Typ kann Ist mir ja, aber auch... Äh, das der kann tatsächlich... Ja. Wobei er singt tatsächlich in keinem Video so geil wie in dem Modellvideo video Da ja. singt er am Anfang einmal singt er das Hello und da trifft er einmal die Note so geil, dass sie ja auch so oh, That was great. Ja. Er voll überrascht. Sehr cool, aber, aber finde ich irgendwie sympathisch. Der kommt voll sympathisch rüber. Ja, und da mir wir das Video angeguckt mit Iggy Asilia und da geht er einfach mit der weil die irgendwie demnächst heiratet in ein Brautkleidladen Da kaufen sich zwei Brautkleider <lacht> und dann fahren sie damit rum und singen noch weiter ja super wird's lustig auch mal äh, ja, ja. Das Ganze ist ganz ganz witzig und Rod Stewart ist auch einmal drin no, Rod Stewart der Rod Stewart der Papa von Papa ja äh, er hat was ganz schräges an ja so ist er nee aber so manchmal kann man es auch mal so bisschen sehr poppige Sachen, geben. Sachen geben, ja, auf jeden. ja jeder hat ja so Keine Ahnung, <lacht> gibt aber ganz viel so dieses so ein bisschen zu mainstreammäßige eigentlich für seinen Musik ja. Geschmack aber trotzdem ist es irgendwie geil. Ja, gut, ich meine, ich bin ja da schon ziemlich drin. Ich. Ja, du bist ja so halb amerikanisiert hier. Ja, und Kanye West-Album, nächste Woche. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. So und Beyoncé hat gestern einen neuen Song getroppt. Sehr, hat sie eine Halbzeitshow äh, auch jetzt nochmal? Noch ja, also die, da sind so Bruno Mars wohl auch dabei. Ein paar ja. Leute, die jetzt früh, davor mal drin ja. waren, sind irgendwie heute Abend auch mit drin. Und, und deswegen hat sie gestern Gott, hat sie noch einen krassen Song getroppt, wo es auch so ein bisschen um ähm, Rassismus geht und so. Also so Schwarze, Schwarze und Südstaaten mhm. und so. Und da sieht die wieder aus im dem Video. Ist schon, glaube ich, so mit die heißeste Künstlerin. Ah ja. Die ist schon einfach unglaublich. Die ist halt auch nicht einfach nur heiß. Also die ist natürlich super heiß, weil die hat halt nur drei krasse Körper. Ja, aber, aber die, die hat halt nur noch Ausstrahlung ja, und, die ist hübsch und, und hübsch. Und und äh, halt auch nicht die auf die Kopf gefallen. Ja. ja, das ist schon krass. Ja. Ha. Ha. Einmal noch <lacht> über Beyoncé. Äh Beyoncé. Ich würde mal gerne wissen, wie viele Kinder in Trier Beyoncé heißen. Ich glaube gar nicht so viele. Weil aber ich glaub, bestimmt 3-4 und er erzählt 3-4 zu viel. Musik ist, glaube ich, zu hoch für den gemeint. Ja, ja, aber weißt du, so Single Ladies kann man noch raffen. Also falsch verstehen. Also. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ich habe gerade so ein, so, so ein uh, Fufalters Backflash und höre okay. die ganze Zeit dieses uh, In Your Honor Album. Das ist aber auch saugeil okay. einfach. Ja, mit Fufalters habe ich mich irgendwie nie so auseinandergesetzt. Es ist einfach mal mir vorbeigegangen. Ja. ja oh. Ja, okay, also, ja, ja also das Album ist einfach saugut äh. okay Und ich vielleicht mal rein so kleine Rockphase ah oh, ein kleiner Rocker ja aber so weißt du diesen ja so diesen Rock Rocker. ja das ist so ein bisschen ja, ja klar klar passt gerade ganz gut ja da gibt's auch ja gut ist ja ist mein Funk Turner ist ja auch Von Text nicht immer, aber so von der Mucke her auch ja, recht ja. Ja. ja, das stimmt. Das macht einfach mal Spaß. Man kann halt auch nicht immer, nicht immer nur irgendwie so klar, Man an der Musik auf, kann, ja, das auf, geht klar. ja auch nicht immer. Ja. Jetzt hab ich den Ohrwurm. Oh, das oh, ist oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sehr schön. Mm, mm, mm, mm. Spendet uns. So ist es viel Geld. Und dann werdet ihr nicht nur Max ohne Scheiß, eingeölt. Und wenn wenn wir bei Patreon 100 Euro haben, 100 Dollar, dann cover mir und stell auf YouTube Single Ladies von Beyoncé mit Tan, mit Choreografie alles. Ich dachte dann wirst du schon mit eingeölt, Oberkörper frei. Ja, wird alles miteinander. verbunden. Ach so verbunden. miteinander verbunden. Alles Eingeölter alles. Max tanzt Single, oh, Single Ladies Choreografie. Single Ladies. Oh Sehr gut, ja. Äh. Ja, wir haben 0 Euro, also tut was, dafür. <lacht> tut was dafür. Weißt du, das letzte Mal, als wir so eine Folge gemacht haben, kam danach irgendwelche Einladungen nach Köln. Der Malzkopf hat Whisky uns mit Whisky zugeschmissen. Und äh, ja. auch sonst geht's uns ganz gut. Natürlich geht's uns noch ganz gut, weil wir noch kein eingeöltes Single-Lady-Cover-Version auf YouTube hochladen müssen. eklig ja, jetzt, eigentlich kratscht. sind wir auch zwei ganz attrative Typen auf jeden Fall uns kann Öl auch nur noch ganz klein bisschen helfen weil da ist nicht mehr viel Luft nach oben genau hier eine, eine wir sind quasi die ähm, hier ein Aufruf an alle weiblichen ja, wir sind auch so vom Stardom her ja Adele der der Adele und die Beyoncé verschnitten... Nee, jetzt so wie Adele und Beyoncé in der Popmusik sind wir ja für die deutsche Whisky Podcast Szene den hin verstehst du nicht? Ja, halt strahlende Vorbilder und chlorreiche ah. Leute, die abliefern. Die ver verstehst du. Die nicht nur einfach da sind und gut aussehen, die auch mal abliefern. <lacht> oh <Gott. lacht> das ist alles in den letzten zehn Minuten etwas außer. Ja, außer Hand ist heute sehr laberisch, Die Folge Aber es auch mal ganz gut. <lacht> gut, launen nicht mal nur so ernst. Äh, ja, aber vorher abliefern. über Twitter. Da war ja ein bisschen ernster. Stimmt. Ja. Jetzt ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aus Spaß wurde ernst. Ernst ist jetzt drei Jahre alt. Ja, gerade am Fassnachtswochenende werden sicher viele Ernste gezeugt. Ja, ja, geht total an mir vorbei. Die ist ja, zum Glück oh. sehr gut. Heute ist ja auch noch Super Bowl. Das tatsächlich aber geil gelegt, weil ich nämlich jetzt Montag und Dienstag frei habe wegen Fassnacht. Und dann heute Abend auch. Super ja, hat es mein Vater auch gefreut. Geil, habe ich am nächsten Tag frei. Oh, schlaf eher ein. <lacht> hat sich ungefähr zwei Sekunden drüber gefreut. So. <lacht> ah, wann fängt an? Halb eins. Oh. Ja, es ist halt schon relativ spät. Ja, also, aber ein bisschen nur jung und dynamisch. Ja, aber mein Schlafrhythmus ist anders. Ja, klar, ist anders. Mit da drin. So, also, Meiner ja eigentlich auch nicht mehr, aber... Wobei ich jetzt gestern mir sehr viel Mühe gegeben habe, den Schlafrhythmus da hinten ja. zu Ja, Gut, ich gucke natürlich auch in der Stadt und außerhalb, da pennt man nicht einfach mal weg. Ja. Auf der Couch oder so im Bett. Uh, das ist aber auch nicht. bestimmt super geil, mit deiner Fußballmannschaft da einfach einzupennen. Ich glaube, dann gibt es alle Fotos von dir. Oh je. Die ja, weil ich bin jetzt irgendwie betrunken. mich hin. einfach Mittag noch ein halbstündchen, so in den so. Dann äh, ja, wir machen ganz entspannt, machen Pizza hier zu Hause, oh. gucken ein bisschen. Ich äh, glaube für Sabrina guckt Sabrina wird die halb am Ende interessantesten? Vermutlich. Coldplay. Coldplay. Ja, nee, eher wegen Beyoncé. Ey vor drei Jahren die Beyonce. Die war, war auch schon wieder geil, schon ja. gut. Könnte ich nachher nochmal gucken. Ich wollte, ich glaube ich, wollte noch nochmal einen Super Bowl gucken von vor drei Jahren. Jetzt haben wir noch Zeit. war der Cocktail Super Bowl. Richtig, ja. als die Ravens gewonnen haben. War eine geile Nummer. Das hast du noch nicht gespielt, ne? Nee, das war drei Monate. Nee, Quatsch, ja doch zwei, drei Monate bevor ich angefangen habe. Mhm. Ja, ja, ja. ja bin ich äh, gespannt, wie das heute ablaufen wird. Dazu. Was ist denn dein Tipp? Komm, wir reden jetzt mal. Äh, so, wir reden wir jetzt mal. Oh. Ich sitze hier im Cam Newton-T-Shirt, ich habe mein neues Cam Newton-Shirt an. Ich ja. hoffe, die Panthers gewinnen. Ich bin ein riesiger Fan von Cam Newton. Cam Newton ist eine coole Socke. Der hat einfach Spaß beim Spielen und ja. zeigt es auch nach außen und tanzt ja immer nach irgendeinen Touchdowns und so rum und gibt Kindern den Ball. Und freut, er freut sich einfach seines Erfolges und dem Spielen. Und ähm, deswegen mag ich ihn sehr gern. Viele Leute stößt es ja auch so ein bisschen vom Kopf. So diese klassische, ja, man darf ja keinen Spaß dabei haben, man muss ja alle wie ne? Ja. Fraktionen gibt es ja gerade so in den USA so beim Football ganz viele. Und ähm, von daher hoffe ich, dass die Panthers gewinnen. Ich glaube auch, dass die Panthers gewinnen, einfach weil die der Unterschied in der Qualität zwischen der Defense der Broncos, die ja sehr, sehr gut ist, also das ist die beste Defense der Liga gewesen dieses Jahr, und der Offense der Panthers, die die beste Offense war und die Defense der also der Unterschied ist nicht so groß wie der zwischen der Defense der Panthers die auch sehr gut war und der Offense der Broncos die eher so la war. Deswegen glaube ich die Panthers gewinnen. Ja. Ich äh, bin auch eher also ich bin ja dann auf gar keinen Fall so tief drin wie du im Thema, aber ich finde auch die Panthers sympathischer. Ich mag die Broncos jetzt auch nicht unbedingt, aber ich es auch okay, wenn die gewinnen würden, dann wird äh, der Peyton Manning noch einen äh, Super Bowl gewinnen, Würde mich auch irgendwie ein bisschen freuen, weil Der, ja. 40 der Sheriff, Nee, der 38. Aber aber glaub, ist halt so das ist tatsächlich einer der besten Quarterbacks aller Zeiten und er hat, hat erst einen Ring gewonnen, aber immerhin hat er schon mal einen gewonnen und ähm, hätte sich den zweiten sicher auch verdient. Aber ich bin ja. trotzdem im Herzen für die Panthers. Schön. Okay. Sind wir mal gespannt. Wie lustig das wäre, immer wenn die Panthers scoren von Steel Panther, Ice of the Panther einzuspielen. <lacht> Panda. ein sehr musikalischer Podcast. Steel Panda. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, schön. Fantastisch. Eine Dreiviertelstunde, mal was packen? Äh, oder? Ein bisschen Zellophanfolie drum und ab in den Kühlschrank genau. mit dem Podcast. Eingewickelt. Nochmal gehen lassen und dann ähm, in den Backofen. Und dann vielleicht äh, kann man auch die Reste dann in eine Tupperdose machen und einfrühen für später <lacht> Genau. Oder in so einem joghurt -Mescher. Freut man es, ja genau. So, wenn man noch so eine ganz kleine Portion gerade hat, die ja, für eine Portion so eine reicht, freut total. Portion vor allem Vor allen Dingen, wenn man zwei Leute ist. Kann man noch mal schön auftauen. Ja. ja. Genau. Oh Gott. Also bei jeder Kapitelmarke so einen Schnitt und dann den Portionen. Portionshäppchen. In Dosen, äh, ja. Äh, zu sich nehmen. Etwas würzen, nochmal nachwürzen und genau. dann richtig gut. Weil Manchmal fehlt ein bisschen Salz. Aber, <lacht> Aber ordentlich Pfeffer ist immer da. <lacht> Sehr gut, ja. ja. In gut. dem Sinne ähm, eine wunderschöne Woche an alle unsere Hörer und ähm, danke fürs Zuhören und, und eure Aufmerksamkeit hören. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.